Salme 96 Syng for Jehova en ny sang. Syng for Jehova alle dere mennesker på jorden. Syng for Jehova, velsign hans namn. Kunngjør fra dag til dag det gode budskap om hans frelse. Få kjønn blant hans herlighet, bland alle folkene hans underfulle gjerninger. For Jehova er stor og skal lovprises i rikt mål. Han er mer fryktinnytende enn alle andre guder. For alle de guder folkene har, er verdiløse guder. Men Jehova, han har dannet himmelene. Verdighet og prakt er foran ham. Styrke og skjønnet er i hans helligdom. Tilskriv Jehova, dere folkene slekter. Tilskriv Jehova, herlighet og styrke. Tilskriv Jehova, hans navns herlighet. Ta med en gave og kom in i hans forgårer. Bøy dere for Jehova i hellig prydelse. Vrid i smerte på grunn av ham, alle dere mennesker på jorden. Si blant nasjonene, Jehova selv er blitt konge, og det fryktbare land blir grunnfestet, så det ikke kan bli brakt til å vakle. Han skal føre folkene sak i rettskaffenhet. La himmelene fryde sig og la jorden glede sig. La havet tordne, og det som fyller det. La den åpne mark juble, og alt som er på den. La samtidig alle skogens trær bryte ut i gledesrop for Jehova. For han er kommet, for han er kommet for å dømme jorden. Han skal dømme det fryktbare land med rettferdighet og folkene med sin trofasthet.